Ви слухаєте першу частину детективного твору Ернеста Брами «Проблема сигналу Найтс Крос. Приємного розслуховування Друга частина буде доступна у наступному відео Луїсе «Ти приховуєш якусь таємницю», – вигукнув містер Карадос із тією привітною веселістю, яка так дисонувала з уявленням Карлайла про сліпу людину. «Я відчуваю це по твоїй ході». Минуло майже місяць відтоді, як пригода з фальшивим Діонісієм звела двох чоловіків разом. Був уже грудень. Яку б інформацію про внутрішній стан містера Карлайла не давала його хода внутрішньому оку. Для звичайного спостерігача вона означала, що він – зібрана, рішуча і впевнена у собі ділова людина. Насправді ж, Карлайл ані трохи не виказував того песимізму і розпачу, які вирізняли його під час їхньої першої зустрічі. «Дякувати за це можете лише собі, бо справа вийшла вельми нічемно», – відказав він. «Якби ви не змусили мене дати оте необачне слово, то що?» Надасте мені право вибору наступної справи, яка поставить вас у глухий кут, байдуже якою вона буде, відповів Карадос. Саме так, у результаті ви отримали вкрай невдячну історію, яка не становить особливого інтересу для детектива і заплутана лише тому, що вона, ну, ну, заводить у глухий кут. Саме так, Максе, твій удаваний жарт виявив загальновідому істину. Можу й не казати, що остаточно ставить у глухий кут, лише не розв'язане. А ця справа, мабуть, саме така. Пам'ятаєш ту жахливу катастрофу на центральній і приміській залізниці біля станції Найтскрос кілька тижнів тому? Так, з цікавістю відповів Карадос. Я тоді ознайомився з усіма тими моторошними подробицями. Ти ознайомився? З підозрою вигукнув його друг. «Я й досі користуюся звичайними висловами», – пояснив Карадос із усмішкою. «Насправді ж мені читає секретар. Я роблю позначки біля того, що хочу почути. І коли він приходить о десятій, ми швидко переглядаємо ранкові газети». «А як ти дізнаєшся, де робити позначку?» – хитро поцікавився містер Карлайл. Права рука Карадоса, що байдуже, лежала на столі, потяглася до газети. Він провів пальцем вздовж заголовка колонки, не відводячи погляду від свого співрозмовника. «Грошові ринки. Продовження зі сторінки другої. Британські залізниці». Оголосив він. «Надзвичайно». «Пробурматів Карлайл». «Не дуже». Зауважив Карадос. Якби хтось умочив палицю в патоку і написав слово «щурі» на мармуровій плиті, ти, мабуть, теж зміг би розпізнати напис, навіть із зав'язаними очима. Мабуть, визнав містер Карлайл. У всякому разі ми не будемо перевіряти цей експеримент. Різниця між патокою на мармурі для тебе майже не більша, ніж між друкарською фарбою та газетним папером для мене. Але що менше за шрифт піка, я читаю вже без зручності а дрібніший за лонгпрайм узагалі не сприймаю. Ось чому потрібен секретар. А тепер про аварію, Лоісе. Аварія. Ти, звичайно, про це все пам'ятаєш. Звичайний пасажирський поїзд, центральної і приміської, що не зупинився на станції Найтс Кросс. Проїхав повсигнал сигнал і врізався в переповнений електропоїзд, який саме рушав. Це було схоже на те, як пустити садовий каток. Уздовж ряду каганців два вагони електропоїзда зрівняли із землею, ще два розтрощило. Вперше на англійській залізниці відбулося справжнє лобове зіткнення важкого паровоза з поїздом легких вагонів, і наслідки виявилися катастрофічними. 27 загиблих, понад 40 поранених, і ще 8 померли згодом, додав Карадос. Це було погано для компанії. Сказав Карлайл. Головний факт був цілком очевидним. Провина лежала на важкому поїзді. Але чи був винен машиніст? Він наполягав. І наполягав від самого початку, не відступивши ні на йоту, що мав чистий сигнал, тобто зелене світло, адже була темрява. Сигналіст же з такою самою впертістю твердив, що він не відводив сигналу, що він стояв на стопі під час аварії. І перебував у такому стані вже п'ять хвилин перед тим. Очевидно, обидва не могли мати рацію. Чому ж, Луїса М'яко поцікавився містер Карадос. Сигнал міг бути або вгору, або вниз. Червоний чи зелений? Ти колись звертав увагу на сигнали Великої північної залізниці, "Луїса. Не особливо. А що? Одного зимового дня приблизно того року. Коли ти і я народилися, машиніст шотландського експреса отримав чисто від сигналу поблизу маленької станції Гантінгдону, що зветься Еботс Ріптон. Він рушив далі і урізався у вантажний поїзд, а просто в хаос зіткнення врізався ще експрес, що йшов назустріч 13 загиблих. і, звичайно, для таких випадків кількість поранених. Машиніст був абсолютно переконаний, що сигнал дав йому чисто. Сигналіст так само був упевнений, що він ніколи не переводив його з небезпеки. Обидва мали рацію. І все ж, сигнал працював справно. Як я вже сказав, то був зимовий день. Ішов сильний сніг. Сніг намерзав і накопичувався. На верхньому краї сигнальної стрілки, доки вага не потягла її вниз. Ось факт, який жодний балетрист не насмілився б вигадати. Але відтоді на Великій північній залізниці кожен сигнал обертається не від краю, а від центру стрілки, на згадку про ту снігову бурю. «Це з'ясувалося під час розслідування, я так розумію», – запитав містер Карлайл. «Тут ми вже мали і розгляд Ради торгівлі, і коренельське слідство, та жодних пояснень так і не знайшлося». Все було в ідеальному порядку. Усе зводиться до слова сигналіста проти слова машиніста, і жодної прямої доказової підстави ні в той, ні в інший бік. Хто ж із них правий? Це те, що ти збираєшся з'ясувати, Луїса, припустив Карадос. Це те, за що мені платять, відверто визнав містер Карлайл. Але поки що ми лишаємось на тій самій точці, де зупинилось розслідування, і між ними я, чесно, не бачу і на уперед у цій справі. Я теж озвався сліпий з дещо кривоватою посмішкою. Нічого. Машиніст – твій клієнт, звісно. Так, підтвердив Карлайл. Але яким чином? Чорт забирай, ти це вгадав. Скажімо так, твої симпатії, очевидно, на його боці. Присяжні схилялись до того, аби виправдати сигналіста, чи не так? А що зробила компанія з твоїм підзахисним? Обидва відсторонені. Хатчинс машиніст. Чув, що йому, мабуть, дадуть наглядати за вбиральною на якійсь станції. Він порядний, простакуватий. Небагатослівний старий хлопець, який душею тримається своєї роботи. Але зараз ти застанеш його в найгіршому стані. Озлобленим і підозрілим. Думка. Про те, що доведеться цілими днями мити вбиральні і збирати дріб'язок, його просто отруює. Звісно. Отож, маємо чесного Хатчинза. Мовчазного, трохи дратівливого, сивого від багаторічної служби компанії, який виявляє майже собачу відданість своїй улюбленій 538-й. Справді, це й був номер його локомотива. Звідки ти знаєш? Різко перепитав Карлайл. Це кілька разів згадувалося під час розслідування Луїса, лагідно відповів Карадос. І ти це запам'ятав? Без жодної причини? Загалом, пам'яті сліпого можна довіряти, особливо, якщо він доклав зусиль, аби її розвинути. Тоді ти, мабуть, пам'ятаєш, що Хатчинс не справив дуже гарного враження в той час він був похмурий і дратівливий під час випробування. Я хочу. «Щоб ти подивився на справу з усіх боків!» Він обізвав сигналіста Міда брехливим молодим псом, якщо не помиляюся, просто через залп. «А сам Мід, який він?» «Ти ж, звісно, його бачиш. «Так, він не справив на мене сприятливого враження. Балакучий, улесливий і відверто слизький. Відповідь має на поготові ще до того, як ти встигнеш закінчити запитання». «Усе передбачив. І тепер ти збираєшся розповісти мені про щось, Луіса», – підбадьорливо мовив Карадос. Містер Карлайл трохи засміявся, намагаючись приховати мимовільний рух здивування. «Є одна промислова лінія, якої не торкалися під час розслідування», – визнав він. Хатчінс усе життя був ощадливим і отримував добру платню. Серед свого кола він вважається заможним, мабуть, має фунтів 500 у банку. Він вдівець, має доньку, дуже чемну дівчину, років 20. Амід молодий, і він і та дівчина закохані. Вже якийсь час вони вважаються поте зарученими, Але старий Хатчинс і слухати про це не хотів. Він від самого початку чомусь зненавидів сигналіста а згодом узагалі заборонив йому приходити до себе і донці розмовляти з ним. «Чудово, Луісе!» – вигукнув Карадос у великому захваті. «Ми ще виправдаємо твого чоловіка в сяйві, червоних і зелених вогнів і повісимо балакучого, слизького сигналіста на його ж сигнальному стовпі». «Це дійсно серйозний факт?» «Абсолютно переконливий». Можливо, це була помилка, мимовільний промахміда, який він усвідомив, коли було вже надто пізно. А потім, будучи надто боєгузливим, щоб визнати свою провину, і, зважаючи на те, скільки було поставлено на карту, він подбав, щоб викриття стало неможливим. Можливо, так воно й було, але моя думка така скоріш за все, це було ані чистим випадком, ані чистим умислом. Я можу уявити. Якмід дріб'язково вихваляється тим, що життя цього чоловіка, який стоїть на його шляху і якого він, очевидно, щиро не любить, знаходиться в його владі. Я можу уявити, як ця думка стає нав'язливою, поки він обмірковує її десятки разів, тримаючи руконаважелі. Він дозволяє своїй уяві розглядати можливості миттєвої помилки. Потім одного дня він у чистій зухвалості відводить сигнал і поспіхом ставить його знов на стоп. Можливо, він зробив це лише раз, а можливо частіше, перш ніж був спійманий у фатальний момент нерішучості. Шанси, що машиніст загине, приблизно рівні. У будь-якому разі він був би дискредитований, бо на перший погляд легше повірити, що людина могла проїхати сигнал в стоп, відволікшись і не помітивши його, ніж у те, що людина відвела сигнал і знов поставила його, не усвідомлюючи своїх дій. Помічник машиніста загинув. Чи передбачає твоя теорія обов'язкову загибель помічника, Лоюсе? Ні, сказав Карлайл. Помічник машиніста створює складність. Але якщо подивитись з точки зору міда, чи був він винен у помилці чи у злочині? Усе зводиться до цього. По-перше, помічник машиніста може загинути. По-друге, він може зовсім не помітити сигнал. По-третє, у будь-якому разі він буде лояльно підтверджувати слова свого машиніста. А дрібні старі присяжні це проігнорують. Карадос курив, задумливо споглядаючи простір перед собою. Його відкриті сліпі очі. Здавалося, спокійно спрямованими крізь кімнату. Це не було б неймовірним поясненням, сказав він нарешті. 99 із 100 людей сказали б, люди так не чинять. Але ми з тобою, кожен по-своєму, вивчаючи кримінологію, знаємо, що інколи таке трапляється, інакше не існувало б дивних злочинів. Що ти зробив у цьому напрямку? Для будь-кого, хто міг бачити... Вираз обличчя містера Карлайла відповідав на запитання. «Ти працюєш за кулісами, Макса. Що ж мені залишалось робити? Та все одно я повинен щось зробити за свої гроші». «Добре. Я провів дуже ретельне та конфіденційне розслідування серед людей. Можливо, хтось із них знав більше, ніж з'явилося на поверхні. Людина стримана дружбою, ворожнечею або навіть ревнощами через посаду. З того нічого не вийшло. Потім була віддалена можливість, що якась приватна особа помітила сигнал, але не надала цьому значення в той час і зараз могла б ідентифікувати його за чимось, пов'язаним із тим часом. Я особисто оглянув ділянку. Навпроти сигналу лінія з одного боку закрита високою глухою стіною. «З іншого боку – будинки, але сигнал, який знаходиться під глухим кутом до кухонної прибудови, не видно з жодної дороги чи з жодного вікна». «Мій бідний Луіса», – сказав Карадос із дружньою насмішкою, – «ти був у глухому куті». «Я був», – визнав Карлайл. «І тепер, коли ти знаєш, що це за робота, я не думаю, що ти хочеш витрачати на неї свій час». Це було б навряд чи чесно. Чи не так? Міркував Карадос. Ні, Луїсе, я візьму на себе твого чесного старого машиніста, твого слизького молодого сигналіста та фатальний сигнал, який ніде не видно. Але важливо, щоб ти пам'ятав, Максе, Хоч сигнал і не видно з кабіни. Якби механізм дав збій або хтось втрутився в стрілу, Автоматичний показчик одразу повідомив би Міду, що горить зелене світло. О, я дуже ретельно розібрався в технічних деталях. Запевняю тебе. І я мушу зробити те саме. Серйозно зауважив Карадос. До речі, якщо є щось, що ти хочеш знати, думаю, я можу тобі розповісти. Запропонував гість. Може, це зекономить тобі час? Дійсно. Погодився Карадос. Мені хотілося б дізнатися, чи хтось із мешканців будинків, що обмежують лінію, досяг повноліття або одружився 26 листопада. Містер Карлайл здивовано глянув на свого співрозмовника. Я справді не знаю Макса, відповів він у своїй чіткій і точній манері. Я можу запитати, яке біса це має до цього відношення? Єдине пояснення катастрофи на розвідному мосту Понтсенлен у 1875 році було в тому, що зелений бенгальський вогник відбився у вікні котеджу. Містер Карлайл тихо посміхнувся, допускаючи поблажливо. Мій дорогий друже, не варто дозволяти твоїй пам'яті про незначні події захоплювати тебе, мудро зауважив він. У дев'яти випадках із десяти очевидне пояснення є правильним. Складність, як тут, полягає у доведенні. А тепер ти хочеш побачити цих людей. Очікую, що так. У будь-якому разі я спершу зустрінуся з Хатчинзом. Обидва живуть у головеї. Мені запросити Хатчинза сюди, щоб ти його побачив. Скажімо завтра. Він нічим не зайнятий. Ні. Відповів Карадос. Завтра мушу відвідати своїх брокерів, і мій час може бути повністю зайнятий. Цілком правильно. Не варто нехтувати власними справами заради цього експерименту. Погодився Карлайл. Крім того, я віддав би перевагу завітати до Хатчинза додому. А тепер, Луісе, досить про чесного старого чоловіка на сьогодні. У мене є чудова річ від Єоменуса. «Яку я хочу тобі показати. Сьогодні вівторок. Приходь на вечерю у неділю і вилий зливу свого насмішкуватого гніву на мою відсутність успіху». «Це дуже мило висловлено», – відповів Карлайло. «Добре, я прийду». Дві години потому Карадос знову був у своєму кабінеті. Здавалося, на диво сидячи без діла. Іноді він усміхався сам до себе». А один-два рази трохи посміявся, але здебільшого його приємне беземоційне обличчя не відображало ніяких почуттів. І він спокійно дивився своїми марними очима в невидиму даль Це був химерний каприз чоловіка. Глузувати із своєї сліпоти, виставлянням на показ світла. І під м'яким сяйвом дюжини електронних бра. Кімната була яскравою, як у день. Нарешті він піднявся і подзвонив у дзвінок. Містер Грейторіг ще не тут, Паркінсоне. Звернувся він до свого дворецького. Думаю, що ні, сер. Але я з'ясую. Відповів той. Нічого. Іди до його кімнати та принеси мені останні два випуски «Таймс». А коли повернешся, відкрий старший з них. Друге листопада. Досить. Знайди розділ «Грошовий ринок». Він буде в додатку. Тепер переглядай колонки, поки не натрапиш на британській залізниці. Я знайшов, сер. Центральна та приміська. Прочитай ціну закриття і динаміку. Звичайна акція центральної та приміської. 66, 1, 2. 67, 1, 2. Падіння, 1, 8. Привілейована звичайна. 81, 81. 1/2 без змін. Відкладена, звичайно. 27 одна 2 27 3/4. Падіння 1/4. Це все, сер. Тепер візьми газету приблизно тижневої давності. Прочитай лише відкладену. 27 27 1/4 без змін. Ще через тиждень. 29 1/2 30. Зростання. 5 восьмих. Ще один. 31. Одна друга. 32. Одна друга. Зростання. Один. Дуже добре. А тепер на вівторок, 27 листопада. 31. Сім восьмих. 32. Три четвертих. Зростання. Одна друга. Так, наступного дня. 24. Одна друга. 23. Одна друга. Падіння 9. Саме так, Паркінсоне, відбулася аварія, бачиш? Так, сер, дуже неприємна аварія. Джейн знає людину, чиєї сестри хлопець має двоюрідного брата, якому відірвали руку в тій аварії, відірвало прямо в плечовому суглобі, каже вона сер. Це, здається, нагадує про це. Це все стривай. У газеті, що маєш, переглянь першу колонку з фінансами і подивись, чи є згадка про центральну та приміську. Так, sir, city and suburbans який після свого недавнього спаду через заплановане розширення служби автобусів неухильно зростала після відмови від цієї схеми і в результаті їхніх власних відмінних показників трафіку зазнала сильного падіння через сумну аварію у четверг увечері. Відновлена, зокрема, в один момент впала на 11 пунктів, оскільки вважалося, що можливі дивіденти про які останнім часом ходили чутки, тепер неможливі, сер. Так, це все. Тепер можеш повернути газети. І нехай це буде для тебе застереженням, Паркінсоне, не вкладати свої заощадження в спекулятивні відкладені акції залізниці. Так, сер, дякую, сер. Я постараюся запам'ятати. Він затримався на мить, вирівнюючи стопку паперів. Можу сказати, сер що я зацікавлений у невеликому кварталі котеджної нерухомості в Актоні. Але навіть котежна нерухомість нині майже не здається захищеною від законодавчих зазіхань, сер. Наступного дня містер Карадос відвідав своїх брокерів у сіті. Можна припустити, що він швидше завершив приватні справи, ніж очікував, бо після виходу з Остін Фраєрс продовжив шлях до головею, де знайшов Хатчинза вдома похмуро сидячого біля кухонного вогнища. Правильно припустивши, що його розкішний автомобіль приверне певну увагу на Клондайк-стріт, сліпий чоловік залишив його дещо віддалік від будинку і решту шляху прийшов пішки, керуючись майже непомітним дотиком руки Паркінсона. «Тут джентльмен до вас, тату», пояснила міс Гатчінс, яка вийшла до дверей. Вона миттєво зрозуміла відносні позиції двох відвідувачів. «Тоді чому б тобі не привезти його у вітальню?» Пробурчав колишній машиніст. Його обличчя свідчило про тяжку працю та загальну стриманість. Але зараз за голосом і поведінкою можна було припустити, що він раніше протягом дня трохи випивав. «Думаю, джентльмена не вразить різниця між нашою вітальною та кухнею. Але тут тепліше», – мило відповіла дівчина. «Що не так із вітальною зараз?» Знервовано запитав батько, «Вона була достатньо хороша для твоєї матері і для мене. Вона була достатньо хороша і для тебе». Нічого з нею не сталося. Та й з кухнею теж. Беземоційно відповіла вона, повертаючись до двох, хто слідувала за нею вузьким коридором. «Заходьте, сер. «Я не хочу бачити ніякого джентльмена», – голосно вигукнув Хатчинс. Якщо тільки, його манера раптом змінилась майже на жалюгідне занепокоєння. Якщо тільки, ви не з компанії, сер, щоб... Ні, я прийшов від імені містера Карлайла. Відповів Карадос, рухаючись до стільця, наче керуючись якимось інстинктом. Хатчин скривився в глузливій посмішці. Містер Карлайл, велика користь від нього. Чому він сам не зробив щось за свої гроші? Він уже зробив. Спокійно, з невимушеним гумором, відповів Карадос. Він послав мене. Тепер я хочу поставити вам кілька запитань. Кілька запитань? – заревів розлючений чоловік. Чорт забирай! Я місяць тільки тим і займаюся, що відповідаю на запитання. Я не платив містеру Карлайлу, щоб він ставив мені запитання. Я й так наслухався їх більше, ніж треба. «Чому б тобі не піти і не задати свої кілька питань містеру Герберту Ананію Міду? Тоді, можливо, щось дізнаєшся». Біля дверей прозвучав легкий рух. І Карадос зрозумів, що дівчина тихо залишила кімнату. «Ви бачили це, сер? запитав батько, переключаючись на новий прояв гіркоти. «Ви бачили ту дівчину?» «Мою власну доньку, заради якої я все життя працював?» «Ні». Відповів Карадос. Дівчина, яка щойно вийшла, вона моя донька. Пояснив Хатчинс, я знаю, але я її не бачив. Я нічого не бачу. Я сліпий. Сліпий? вигукнув старий, сідаючи в здивованому подиві. Ви серйозно, сер? Виходите нормально і дивитесь на мене, ніби бачите. Ви, певно, жартуєте. Ні, все вірно. Усміхнувся Карадос. Тоді це дивна справа, сер, міркував Хатчинс, задумливо покивавши головою. Ви хто? Сліпий? Очікуєте знайти щось? Чого ті, хто бачить, не можуть помітити? Є речі, яких ти не побачиш своїми очима, Хатчинс. Можливо, ви праві, сер. Ну що саме ви хочете дізнатися? Спершу запаліть сигару. Сказав сліпий чоловік, простягаючи футляр і чекаючи, поки різні звуки не дали йому знати, що господар задоволено курить. Потяг, яким ви керували під час аварії, був о 6.27 із Нокткліфа. Він зупинявся на всіх станціях до Ламберт-Брідж, головної станції Лондона на вашій лінії. Там він став чимось на кшталт експреса і залишаючи Ламберт-Брідж о 7.11. Не мав зупинятися доти, поки не прибув до Соунстетт на Темзі за 11 миль о 7.34. Потім він зупинявся то тут, то там, від Соунстетт до Інгерфілду, кінцевої станції тієї гілки, куди прибув о 8.05. Хатчинс кивнув, а потім згадавши, додав. «Так, сер, правильно. Отже, це була ваша робота цілий день» курсувати між Ноктліфом та Інгерфілдом. Так, сер, здебільшого три рейси вгору і три вниз. Із тими самими зупинками на всіх спусках. Ні, лише потяг о 7.11 робить рейс без зупинок від бриджу до Саунстеда. Розумієте, це якраз наприкінці вечірнього піку, як вони називають. Багато бізнесменів, які живуть у Саунстеді, регулярно користуються потягом о 7.11. Інші рейси зупиняються на всіх станціях до Ламберт-Бридж, а потім час від часу й далі. Звичайно, існують інші потяги, що виконують той самий рейс. Власне, це стандартне сполучення. Так, сер, близько шести. І чи робить якийсь із них, скажімо, під час піку, рейс без зупинок, від ламберт брідж до Саунстеда? Хатчинс задумався на мить. Вся його роздратованість і нетерплячість зникли з обличчя. Знову постало обличчя відмінного майстра, повільного, але вмілого і самостійного. Я не можу сказати точно, сер. Дуже мало короткодистанційних потягів проходять цей вузол, але деякі можливо. Так, розклад показав би нам за хвилину, але в мене його нема. Неважливо, ви на суді казали, що для вас не рідкість зупинка на стоп-сигналі на схід від станції Найтсткрос. Як часто це траплялося? Тільки з потягом о 7.11, пам'ятаєте? Мабуть, три рази на тиждень, а може двічі. Аварія сталася в четвер. Ви помічали, що вас зупиняли частіше саме по четвергах, ніж у будь який день. На обличчі машиніста з'явилася посмішка на це питання. Ви випадково самі не живете у Соломстеді, сер? запитав машиніст у відповідь Ні, зізнався карадос. Чому? Ну, сер, нас завжди зупиняють по четвергах, практично завжди, можна сказати. Це стало справжнім прислів'ям серед тих, хто регулярно користувався потягом. Вони на це вже чекали. Сліпі очі Карадоса мали одну рису. Вони бездоганно приховували емоції. О, завжди. І це стало прислів'ям, так? Тихо прокоментував він. А чому саме по четвергах завжди так відбувалося? Кажуть, це пов'язано з раннім закриттям магазинів. Приміський трафік був трохи іншим. За правилами, нас мали б відставляти на дві хвилини в цей день, але, мабуть, не вважали за потрібне змінювати розклад. Тож, ми майже завжди мусили чекати біля тунелю Три глибокій, поки електропотяг на захід не пройде. Тоді ви були до цього готові? Так, сер, я був готовий, сказав Хатчинс, почервонівши від спогаду. І один із присяжних тоді дуже засмутився. Але може... Раз у три місяці мені все ж вдавалось пройти навіть у четвер. І я не маю права ставити під сумнів, чи все правильно, чи ні. Лише тому, що це не те, чого я очікував. Сигнали – це мої накази, сер. Стоп. Їдь далі. І моя справа – їх виконувати. Так само, як ви підкорялися б генералу на полі бою. Інакше, що б сталося? Ні, синід, те, що говорили про обережність. А той, хто таке заявив, був перукар який не знав різниці між дальнім і стоп-сигналом до тієї хвилини, коли вони винесли свій вердикт. Мої накази, сер, дані мені цим сигналом були. Їдь прямо вперед і дотримуйся розкладу. Карадос заспокійливо кивнув. «Думаю, це все», – зазначив він. «Все?» – здивовано вигукнув Хатчинс. «Сер, ви ще навіть повністю не уявляєте, що тут відбувалося?» «Цілком достатньо. «Я знаю, що вам неприємно, коли вас ведуть по тому самому шляху знову і знову». Чоловік незграбно ворохнувся в кріслі і нервово потягнув за сиве підборіддя. «Не беріть до уваги те, що я щойно сказав, сер. Вибачився він. Ви якось даєте мені відчути, що з цього може щось вийти. Але мене стільки тижнів дражнили, звинувачували і допитували» що це справді зробило мене озлобленим проти всього. А тепер вони говорять про те, щоб поставити мене в туалет. Мене, який був із компанією 45 років і на підніжці 32. Людину, підозрювану в тому, що проїхала повз небезпечний сигнал. Вам довелося важко, Хатчинс. Доведеться ще трохи потерпіти, співчутливо сказав Карадос. Ви думаєте, сер, що з цього щось вийде? «Ви думаєте, що зможете мене врятувати? Повірте, сер, якби ви дали мені хоч щось, чого можна чекати, це могло б врятувати мене від...» Він зупинився і сумно похитав головою. Я вже був на межі. Карадос замислився і прийняв рішення. Сьогодні середа. Думаю, ви можете сподіватися почути щось від вашого генерального менеджера приблизно до середи наступного тижня. Боже сер, ви справді це маєте на увазі. А поки проявіть розсудливість, поводьтеся чемно, не втручайтеся і не розмовляйте. А понад усе він кивнув на глечик, що стояв на столі між ними, інцидент, який наповнив простодушного машиніста безмежним подивом, коли він згадав про це пізніше, а головне залиште це в спокої. Хатчинс схопив посудину і розбив її об кам'яну підлогу перед кімнатою. Обличчя його тепер світилося рішучістю. Я з цим покінчив, сер. Це гіркота і вічай змусили мене до цього. Тепер я можу обійтись без цього. Двері раптово відчинились, і міс Гатчинс схвильовано глянула. Від батька до гостей і назад. Що сталося? Вигукнула вона. Я чула страшний гуркіт. «Цей джентльмен збирається виправдати мене!» «Мех! Моя люба Мех!» Нестримно випалив старий. І я назавжди покінчив з випивкою. «Хатчинс! Хатчинс!» Попереджувально промовив Карадос. «Моя донька, сер, ви ж не хочете, щоб вона цього не знала?» Трохи пригнічено благав Хатчинс. «Далі це нікому не піде!» Карадос тихо посміхнувся. Відчуваючи здивовані та допитливі очі Маргарет Хатчинс, які намагалися прочитати його думки. Проте він просто потиснув руку машиністу без зайвих слів і вийшов на звичайну маленьку вулицю під непомітним керівництвом Паркінсона. На цьому перша частина твору «Проблема сигналу Найтс Кросс» завершується. Продовження слухайте у наступному відео. Дякую за прослуховування.